Tunaendelea na sehemu ya ne ya kisa cha kustajabisha ya kifo cha raiso marekani, Johnny F. Kennedy. Mwandaji ni komre dimbuwana li ya mtu mimi naituwa nani ya sediga. Licha ya watu wa usalama. Kujitahidi sana akuratibu tarifa za kilichotokea zisivuji kabla tarifa rasmi ya serikali. Lakini magira ya sasa sita na daki karubaini kituo cha televisheni cha CBS kikakati cha gizo lilokuwa na ujyeshwa kwenye televisheni yao na kutoa breaking news kwa msafara warez huu michebuliwa huko Dallas baadae kama muda sasa sita na daki karubana tano Danny Reza mwandishi wa habari wakituo cha CBS. Halifanya mawasiliano kwa siri sana na daktari ya naifahamu hapo hospitali Na kufujishi wa tarifa kuwa kunawezekano mkubwa Raisi Kennedy hayuko tena duniani Ifahamike kwamba maafsa wa Secret Services Waliwaleta hapa viongozi wengine wate wakuu waliopo kunyi msafara Yani First Lady Jacqueline Kennedy Makamu wa Raisi Johnson Mkuuwe Lady Bird inagavana kuna lambae arikuachumba chao wagonjo mahututi eli pofika sasa bakamilimchana madaktari wakatwata rufaiao kuaviyongozo serikali na wanau salama aliokupepwa pokuamba elicha yaku tumia ujuzi wa wote na marufaiao yote wamechindwa kuokoa maisha rais Johnny F Kennedy na kuamba rais Kennedy miifariki dunia.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 Na kupelekuwa wanja wandegi wa Lovefield ya mbako Air Force One ilikuwa imipagi Baada ya makamu wa raisi kuondoka tu Dakika saba baada, yanisa saba na dakika thilatina tatu Katibu msaidizi wa mawasili ya noikulu buwana Malcolm Kidulf Hakafanya mkutano na waandishu wa habari hapo wa poho hospitali Na kuutangazia rasmi uli umwengu kuwa raisi J.F. Kennedy mifariki dunia バーダクドングリュナリサシナムトエセジュリカナ b ana. Ana u, u a n a、um、k i d u フ u Hakujibu Soli Rolotela Wandishua Bari Walakutota Refangini Yote Alipotota Refahitu Akaumaliza Mkutano Nawana Bari Bada w a n d i s h u w o t k u o n d o k a Nakubaki Awatu s r i k a l i Peke Nawana s a l a m a n d a n i Hospitali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 Ukizingatiwa kuwa, Raisi Kennedy mikufa kwa mawajia kukusudiwa Lakini Kenneth O'Donnell akasistiza kuwa Hakuna muda kutosha kufanya autobes kwaani Air Force One Inatakiwa yondoke maramoja kuwarudisha makamu wa Raisi na First Lady Washington kwa sababu za kiusalama Na First Lady mikataa kuondoka bila mwilyo mumewe Basu buwana, madaktari Wakashikilia msimamo wao kuwa Hawawezi kuwachia mwili wa raisi bila kufanyiwa autobes. Na kusistiza hawanalulisema, wakatumia kifungu chashiria nilichokitaje hapojuhu kwaeleza kuwa wao, kenethi na wanausalama kama watumishu wa serikali kuu. Hawa na mamlaka juu ya mwili wa raisi, bali wao madaktari kama watumishu wa jimbula texas. Ndiyo wenye mamlaka juu ya mwili wa raisi. ゾゾウカウムクブワサナ、パカコフィケハトワケネティオドネエル、ナワナウサラマワカタカコウトワムウイルアレスケネディココトミヤングウウウ。ヒー、イカワラザミムマダクタリ、キウィタマアフサポリシ d nell, aka k k、um、i u, ari, a トミシワジンボラテクサス、n ウアサイディア、a n a ディ a ティケネティナワナウサラマワセクリティセフィセフィセス。マダクタリ ウカタンダムランゴニー、パモジ a ナマアフサポリシー、ウカキウォウミシキリアバストラ、ウォニョシェアケネフィオドネルナワナウサラマウサクリティセフィセフィセフィ n フィセフィセフ a セ a ィセフィセフィセフィセフィセフィセフィセフィセフィセフィセ a ィセフィセフィセフィ a フィセフィセフィセフィセフ i セフィセフィセフィセフィセフィセフィ a フィセフィセ a ィセフィセフィセフィセフィセフィ u wa m a Bastola フィセフィセフィセ a ィセフィセフィセフィセフィセフィセフィセフィナウパンドウォアピリポアナウォアナウォアミチ a n g o n i ニニのキテンデレアウシコセイクテセヘムネフワタ